Teatrul Național Radiofonic prezintă Un Pedagog de Școală Nouă de Ion Luca Caragiale.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 Onorat auditorii. Vom căuta să ne rostim astăzi despre metoda de a preda gramatica în genere, și apoi nu mă despre metoda intuitivă și despre răspunsurile neapărate necesitate de logica lucrului, a măsurat inteligenții școlerului.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 Iată rezumatul acestei superioare opere didactice. Na. Întreb eu școlarul: Ce iaște gramatica? Gramatica iaște? No, no că ce iaște? Că doar nu iaște vreun lucru mare. Gramatica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 și abstracte. Bun. Mergem mai departe pe orul pedagogic și punem chestiunea doar. Ați auzit voi copii despre gen? Ce i jenul. Genul. J Genul e cu un lucru. Masculin, feminin și eterogen au neutru. Respective de bărbat, de femeie și de ce nu-i nici bărbat și nici femeie. Bine, dar exemple doare. Uh, calul e sub-anchiv masculin Așa? El se schimbă în iapă și apoi devine feminin Bine mă, dar neutru, neutru, neutru ne Mă, neutru, ne mă, ne mă, mă loze, Neutru mai apoi dacă calul e masculin mă și iapă e feminină Neutru e catru care ne nu-i nici cal, nici apă, nici măgar, nici calicater, adică corșitură de ambele genuri. Și mai e parte pentru aceea să consultă zoologia, care e o altă știință naturale și în naturalea non sunt turbia. După aceea doară școlerul, onorat auditoriu, musai să fie rățiunea sa poirile, edificat pe deplin de genurile de to. Substantivelor Nu, no, mere mai departe Trecem la chestiunea matematică Spune-i, să Bârsăscule Ce înțelegi tu Prin curbă O linie curbă Ca? Care nu e girată? Da. Care nu-i dreaptă? Bine, mă. dar cum, măi, dacă nu-i dreaptă? E, e o linie oablă o, o linie oablă Oablă, oablă, care mere și mere și iar Iarăși se-ntoarnă de unde ochi pur și Bine, bine, animalul îi răspunzi limpede, respectiv exact Nu, acum, spune-ne cine au inventat numerele Numerele, pare respective cele cu soțiu, le-au inventat Pitagora. Așa. Iar am, apoi cele impare, respective cele fără soțiu, le-au inventat era... Era Toscheles. Bravo, era Toscheles, bravo. Cum vede, onoratul auditoriu, toate răspunsurile școlerului după metoda intuitivă modernă sunt necesitate prin logica lui propriu, vorbină scândă, dar completamente formată printr-o educațiune echelvată circumstanțelor probăluite ca derivând din natura noastră care lucră... Pe cum e mânată mai departe, într-o viitoare conferență vom cânta apoi despre această natură iarăși în aplicațiunile sale în raport cu pedagogia, cu biserica și cu școala. A doua zi,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 că -a onorat, domnul inspector va binevoi un moment să asculte aplicățiunea metodei intuitive. Mă, da. prostovane, tu da. ala de colo, ia-ți un ce ce ființă și ce iaște lucru, mă? Uh, lucru, domnule, este care nu mișcă și ființă uh, pentru că mișcă Bine, bine, no, dar cu meu cu meu prostule ființei, or lucru uh, uh, uh, E lucru, domnule Păi că-ți doar mișcă, mă! auzi uh, Da, da, dacă nu le întoarcem, nu, nu mișcă, da, domnule bravo, și apoi doar domnule inspector, ăsta dintre îi mediocri Bine da, tu, mă, el ala, de lângă el. Da. Câte picioare are boume? Patru, domnule. E pă, dracu, că zădă, nu -o, o să aibă șapte. <laughs> Și ce e bou? cu patru picioare? Lucru or ființă, ha? Ființă, domnule? Da, da, masa, masa ființă? E, e lucru, domnule! No, că are și e patru He, bei, Da, dar da, nu se si mișcă, E eh, Pă dracu, să se niște poate doar cu spiritismus <grijos> <grijos> M -m Mă rog, cum îl cheamă pe elevul acesta? Îl cheamă Anibal Ionescu Răspunde bine? No, da, că stai dintre ei bunișori da, la geografia mu. Tu decolo? acolo. spune tu doar toate statele Europei. Franța, domnule. Franția, bine. Anglia, domnule. Iaște. Germania, domnule. Germania. Um, Elveția, Rusia, Suedia, Italia, Belgia, Olanda, Turcia, Bulgaria, România, Serbia, Muntenegru și uh, uh, uh, Grecia, domnule. Bine! Și apoi mai care mă. A, atâtea, domnule, dar Spania. Bă. A, spania! Și, și spania, domnule, dar Spania. Unde e Spania. Ha? Bă, spania e portocalia, mă, bule, și verde. Și Spania și portocalia, domnule Și mai care, mă? verde, domnule Nu verde, mă, Lilianzium Nu verde, animalule, da, ca mă Dania mă, Dania te tâine tu Meri la loc, boule, boule Dar oricum tot a știut destul de bine Pe dracu știut Traiane Gheorghirescule, ia vină tu Ia spune-ne tu doar să audă și onorat domnul inspectore Dacă sunt în lume a, pe câte le vedem, doră cine le-a făcut pe toate? Natura, domnule Ah, no, pe dracu, natura Dar pe natura aia, cine-a -o făcut-o, mă, animalule? Dumnezeu, domnule s vezi bine? bine că Dumnezeu, că-s doar nu și mumă ta Nu, no, acum noi, noi românii, ai doară să știm pe cum că de unde ne tragem noi E, unde, spune De la Traian, domnule e? Da, și cine era Traian? El era un bun Bun, bun, drăguțul de el Zizor Dumnezeu că bun era Și cu cine s-a bătut el? Cu turcii <laughs> Silențiu, bădracu Că unde erau turci până atunci în Europa Mai târziu doare să au descoperit turcii Cu dacii, mă cu draci! Nu că, că -o, Dumnezeu, că cu draci s-au bătut. Dar mai apoi, Ștefan cel Mare și mi-ai Bravo, cine or fost? Ei erau oameni buni, buni, mă, buni și s-au bătut cu... Cu draci! <laughs> cu draci, Dumnezeu, meri la loc. Bravo, bravo, bravo, prostovane! Că ăsta, domnule inspector, ăsta doar ea, știe, un școlar... E Da are și mult talent. E, pă talent, că talentul nu-i de o Ăsta e lucru anticvat. Cu metodele moderne, doar totul zace numai în aplicățiune nu. la muzică cum a spune Nepopescule. Ce iaște muzica? Muzica este care cântă, dom'le Nu, nu, nu, nu, nu așa, loze. Nu cuvânt adoră ca râltanii, vorbește ca școlerii. Dă-ne tu numai decât definiția chiară și adecvată. A, muzica ește... Ce, ce, ce, ce, ce. ce eaște? Eaște când a, a, ascultă mă pe mine. Muzica iaște, aceea care ne gâdilă urechile într-un mod plăcut. Ia mă doară să nu ține gâdileuțâie într-un mod neplăcut. Domnule profesore, sunt foarte mulțumit. Metoda dumitale,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 România Pentru viitor <laughs> Că-s eu, că eu, Ce le spun boilor Onorat domnule șpectore Apă dacă sporci Și n-au destulă Aplicățiune Ajunul examenelor No, mâine apoi începem doar. Câți dintre voi au studuit, ormere mai departe. Câți au fost putori și n-au studuit, trebuie să rămână repetinți. Acum doară numai să vă muștruluiesc.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 școlerul caută să fie curat îmbrăcat. Mie mi-a făcut mama haină nouă, domnule! Păi, mă, doar nu era să ți le fac eu. Silențiu, <laughs> mă, Educățiunea Educațiunea principială mai apoi se obligă la respect către cei mari și la înfățișare modestă care iaște ca un decorum al juneții, că pe care le voi vedea, cărânjeaște, o să zbenguiaște, apoi minte în acelui măgar, îi eu lujie, urechile, măcar de-ar fi fecior de ertă Domnule, tata a zis că să-i spui de câte ori ne tragi de ureche. Ca să vorbească la cameră oh, Că asta nu le-am spus pentru cine, bă? Pă, cine doară ce cunosc? Ca un școlar e Le-am spus numai pentru porcii ei la alți no. No. Acum să probăluim câte o țâră din materie Popescule. pă, o Ho, Cine-o fost porcul și megaru? Cine, cine, minte, nu s să aflăm Cine nu știut respectul Popescu? popescu, popescu, nu se poate. Popescu doar un școlar eminte. Da, acela care mai face asta! Lasă la doar. Uh. Popescule, dacă cineva te întreabă să-i spui numai câte operațiuni avem în aritmetică. Cum vei răspunde? Trei dolari. <laughs> Nu-ți mai multe. Cinci. Nu, nu, nu, nu nu mai poține. Două? La, la, la dreptul vorbind, sunt numai două în principiu. Sporire și scădere de unitate. Numai doar după diferențierea lor în praxă, devin ca patru. subtracția, substracțiunea, multiplicățiunea și diviziunea. No, bine, meri la loc Îmi spune numai tatăl tată tu Să vină mâine să ne onoreze No, o fete pe cuchio Cine-i porcul și măgarul? Mănescu! Silențiu! Ionescule Dacă cineva te întreabă că scrieți emisferile emisferele pământului Tu ce vei răspunde? Două, domnule nu ți mai multe? Nu, domnule Ba da, loza. Care, dom Cum care? Acele care sunt, boule. Emisferul austral, emisferul boreal, mai departe apoi emisferul oriental și emisferul occidental, măgarule. mer la loc, Loză. Vine mâine, ta, mâine. Nu, domnule, că spală la mama lui Popescu. Nu vine, Loză, că-s tot ce să vază. No, -o, no, no, no, no, no, o fene și o fechete cu Care-i măgarul și porcul care n-are respect? Bopeze -o, bopeze -o! Bopeze -o, bopeze -o! No, no, no, no, no, no, silențium! Luați aminte doar la muștrului ala la care v-am făcut. Mâine este ziua când putem zice pedagogi și școleri față cu onorata azizdență care va fi de față Filis Coronat Opus. În e ed virtute. Examenul anual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 Păi dacă nu le știi pe S, care simple și generale. A, spune-ne tu doar rățiunea pentru care românii otin să urmeze o politică jărmână pe timpul lui Mihaiele Braul. Uh -huh. no, no, no, Nu, nu, nu, nu, spune odată! Mergi, nu, la loc, boule! Că-ți ai mai făcut, coconă. A ăstuia doar în măpaie să-i dai să mânce. Jaba, jaba ce mai bocești acum. Nu-l mai dreji. Are să mai stea încă șepți ani repetince. Ionescule, Ionescule. Mă, cum îi pământul, mă? Mare, domne! <laughs> pe dracu' mare, l o măsurat mâine ta să vaze vază mare Mă, pe lângă alte aștri, bunora Saturnus, sau Neptunus Au Jupiter, pământul nostru dă-l scârbă, mă Nici cât se un Nu e vorba de mare, mă, prostovane E vorba cum îi? Se învârtește, doamne <laughs> Dacă se vârtește, cum mâi În colțuri prostovane Nu, doamne No dar. Rotul? No, vezi așa. vezi Bravo. Ah, ah, ah. O, <coughs> Vai, onorată domnă. Eu încă și încă și încă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 de când ești meditator? nu numai onorata domnă să ieie loc. Mersi. Bă, bă, bă, bă, tu meri la locul de hatârul pe tine nu te lasă repetinte. Doamna, bă, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine. Poți, mere, poți mere, poți mere. No, acum numai doar... Fiuorul ftăria din Spune ne saludă și ilustra matrone onorată ta mamă. Nu ia că pământul se învârte în jurul soarelui 3 ani cât e 365 de zile și mai apoi al 4 ani cât e 366 de zile. Da, domnule Bravo, bra bra bra bra bravo, bravo Emininte M -m -m -m -m Nu e așa Că presiunea se demonstre suficiente Prin ele două emisfere De Magdeburg. Da, domnule Bravo, bra bra no, na boilor Vedeți numai Exemplu de aplicațiune no, Doamne, încă una Și basta spune nu e așa că ioane corvin, de uniiade și Mateaș corvin, și apoi după aceea, de magnați în maghiari, fostau românia noști. Da, domnule, bine! Bravo, emininge, emininge Mersi, domnule prografa Mersi, da. sunt foarte mulțumită da. O să-i spui și lui că câtă osteneală ți dai cu copiii O, oh, ilustră, doamne Că-s asta-ni misiunea Datoria ni să luminăm generațiunile june că ți fără instrucțiune și educațiune Un popor doar invins astăzi în lupta pentru existență. Și cine-i A face la Dracului? Vorba latinească. Una salus vikis. Nullum, sperare, Salutem.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 Domnul Mariu Chicoș Rostogan intră vineri, 12 mai dimineața, în clasă foarte posomorât. No! Care dintre voi au fost ieri la paradie? Care? Am fost toți! E, domnule, tăți bine, bine Vă stați numai la paradie pe colegii voști Din gimnaziu-n traian de la turnul severin care o vin Bă, da. Numai după ei ne-am ținut toată ziua, domnule Da n-am venit ieri la școală da. N-ați vin ieri la școală, ha? Bă, nu, nu, domnule, că te-am văzut și pe dumneata ta Că după ei și era... nu, nu, no, nu, no, nu, no, no. văzutați numai da, Dumneitale, ți era cald, domnule. Domnule, da, te-l mereu cu vasmaua. Da, da. n -o -o văzut azi numai ieri, Șalantă ieri la paradie cum au fost cu nunatie, cu lauri, și înaltă aprobățiune, disciplina aceea și aplicațiunea aceea, mă rog, pe care au arătat-o școleria aceea. Pe n-au văzut azi numai aceeași, lucru lucrul acela, mă rog, care le se cheamă rești pectul de torinții care le este fundământul acelui lucru, mă rog, care le se cheamă adevăratul românism. zio ce vă spun în toate zilele măgarilor și vă munstruluiesc cu acea dragoste, cu acel devotament ca un adevărat părinte pentru copiii lui, mă rog, ca să scoți și din voi omeni. Și voi ascultați Va, ascultăm, ascultăm domnul ascultați Că dacă ați fi ascultat în atâta vreme de patru ani De când fac cu voi rotățiune Mi-ar fi succes și mie Să vă scot odată la un defilir În paradie Să capă și eu aceea în altă aprobățiune Care este ca o recompensă, mă rog da, Dai, dai, da, da. domnule ta, da, ce e acolo, animale? Domnule, domnule, Otopeanul nu mă lasă în pace. Da, da, da. sunt cotești că nu ți-s urechile destul de lung. Nu, nu, nu, domnule, la mine a făcut nimic, el nu mă lasă pe mine. Nu, domnule. Silențiu, silențiu. Nu, no, uitați-vă numai vitele, cum nu știu a asculta cu atențiune, când le vorbesc de un așa lucru, mă rog, care ar trebui să provoce o emulățiune, Pentru aceea tot stenelile mele cu cele mai din urmă metode nu mi au succes. Pentru aceea doar ieri, șarantă am simțit acel simțământ care le se numește, mă rog,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 Silențiu, mă, așa școleri romani îmi trebuiau mie Dar nu niște loze levantine Ca voi care nu știți decât numai doară să vă rânjiți Și nu aveți respect pentru datorințe. Domnule, domnule Tata spunea aseară că a citit la gazetă Că zice că e acolo la Severin un profesor mare L-a decorat regele Că zice că el... Domnule, ce, ce, ce, ce, ce, ce, e tatumă. E de aici, domnule Bă, nu te întreb de unde, prostule, te întreb cei. Ce să fie, domnule? Cum ce să fie, animalule? Ce meșteșugă are, boule? Ce-i, mă, popă, negustor, Hanger? Nu, domnule, pantofar Zice că-l cheamă domnul Costescu Bă, cine-l cheamă domnul Costescu, pătătrâne tu? Nu, domnule, pe profesorul de la Severin, zicea tata Așa, profesor, halal să-i fie. Mă spune lui tatășul sterului, așa de la mine, ne sutor. Ultracrepidam Că-ți doar nu să aibă competența Să se pronunțe obiectiv Asupra metodelor de pedagogie Care iaște cea mai înaltă știință Înțelesul mai animal Nu, domnule Băi, vine atât tu Că te-au făcut Domnule, Domnule Pe mine a zis tata Că mă trimite la Severin În gimnaziu La domnul Costescu La domnul Costescu Dar tu ce Tata, avocat și deputat Te poate trimite și la catchkemet. Te Tăt Dacă n-ai aplicățiune N-are ce face Să fie nu domnul Costescu Să fie, mă rog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 Trebuie ca să arătrăm și noi, mă rog, onorate asistențe care va fi de față ca să ne onoreze la un defilir, că ne-am dat o steneală, așa că atâți musai să strige cu patriotism virtus romana reviviva! Nu, no, acum să vă Pez după mine la exirțiri ca o legiune traiană. Așa, peptuna tu Peptuna tu nainte, cap un -ă links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, hold! Nu, no, Că nu e un lucru mare Dacă aveți o țăr de atențiune Și de aplicățiune Gândiți-vă numai La reușit aceea măreață Când onoratele matrone Romane ale societății Vor arunca cu nunghe Flore asupra voastră Și fel mareșalii și generalii Și onoratul ministeriu Și toți spectanții Inspector și rejele Și regina Și crom care sunt, mă rog, mai mari ca un erțerhog, vă vor da în alta aprobațiune și mie, mie profesorului vost, pentru împlinirea datorinții după metoda mea, o distințiune, mă rog, o declară. Corățiune, un țilinghi până să mă pun în pensiune Cum i și Costescu și mă rog frumos Gândiți-vă numai la reușit aceea măreață Care neam, ghe vost Niște rătani nu s-au învrednișit, mă rog Da, da, Dar da, da. Da. Da, noi n-avem ca băieții lui domnul Costescu muzică Mă țineți gura, băule, muzica nu e lipsă. Destul un trombetaș și un dobaș la o mică lejiune romană. Eu vă a Da, da, sobați o bați, pe pielea lutată No, pentru astăzi. Mereți acasă cu mândrie la mumele voastre și mâinecutăți iar la exerții! Da, ta Cap da, halt! Ah oh, share. Links rex, links rex, links rex, links rex, links rex.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 Numele comeată, iaște e genul feminin, o comete două comete și derivă de la coma, comă, capelură, pleche, lung, respectivă comată, comeată, astropletos vulgo, ste, cu cod. Apărățiunea cometelor au exercitat o în râurire asupra maselor populare, asupra... Prostimii, cu atât mai mult ca acea părățiune a fost prețea de bolis, meteori așteroiz care se arată ca o ploie de stele. Și care? Dom'le, dom'le! Na, no, na, no, na, no, na, no, no. ai vreo observăţiune de făcut? Da, da mama într-o seară iarna trecută a văzut ploaie de stele afară. No, îţi doar nu era să le vază în bordei. Da, <laughs> și eu și cu taica eram culcați. Si când a intrat mama în casă și ne-a spus să ieșim afară să vedem, Taica n-a vrut. <laughs> Zice Taica: Nu ești din plavo pe cerul ăsta să știu bine că plouă și cu cârnați. <laughs> Silențium, tată, tu e un azim care le nu știe să dea o educațiune solidă. Nu, <laughs> nu, no, nu, no, no, no, basta! Mergem mai departe și intrăm în demonstrațiune. No, acum, Bârsescule, tu care le ai mai multă aplicățiune la matematică, spune-ne tu doar ce-am vrut eu să reprezint acei. Un, uh, un, uh, un castravete, domnule? Să-l mângi cu măta, mâncăule. Te la foliță gândul, se le îndopi, nu-i castra veche, mâncăule, <gătă -i> e o elipsă, o curbă lunguiață care are dublu centrum, unul acii, uite aici, în punctul omicron și altul în centrum, tocmai dincoacea, la cealaltă extremitate, în punctul omega asta e calea cometei. No. Acum pornim, mă rog, cu cometa de dincolo de punctul microm pe calea ei și merem, și merem, și merem, merem, merem, merem, merem câte sori care le iaște în primul centrum, în Omega. Cu cât se apropie de sori, astru pletos își accelerează, a măsura mersul său necesare crescendo, simțind acea atracțiune puternică ca un școler diligent care nu se apropie de focarul luminii intelectuale și morale de școala și de profesorele său. Apoi, cu cât se depărtează de la primul centrum și se mere către al doilea centrum, să le neveaște, a măsurat și umblă încet și tot mai încet, descrescând-o ca un școler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 Acea publicățiune de fală care apare o dată la lună și în care se arată celebritatea erughițiune germâne, pentru care, ca să poată cineva pricepe, musai să aibă știință despre rățiunea pură, musai să știe, judecat. Cacant! O, oh, Fave vecheling vis, vitelor și grobianilor, când caut să vă scot din acele credințe rătăcite a căror consecvenție este ignoranția și imbecilitatea, căci au fost proști și neghiobi, Stultorum numeros Infignitus care au crezut Cum că orice comiată Ia știe un semn O amenințare O piază re La noi la otopeni Spune, dom'le, tata, că s-a stârpit toate vacile de când a venit cometa ai Da, Da, dar nu, mă, de ce nu s-o stârpi nu mere, mere mai departe, fără cologium, să vedem numai care este posibilitatea de o întâlnire a globului terestru cu cometa lui Biela. Apoi... Asta nu-i slobod, asta nu se poate Deoarece tăți erudiți O probăluit negativa Natura non facit saltus, Bă, prostovanilor E au pus doar destul spaț Ca să aibă loc corpurile cerești Să îmble care încătrău În univers, fără coliziune Fără craval Să aibă fiecarele pentru trebuințele respective Comoditatea lui,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 cu perspicacitate un spectacol plin de admirațiune și venerație. No, acum, vă stați că ieri nu s-a întâmplat nimic. De ce n-ați venit la școală ieri să zistați împreună cu profesorul de E frică de cometă! Frică! no, du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 Fet vebel la granadir, și care ori mâncat acolo, mă rog, împreună cu drăguțul de împărat o paparadă de așele? Voi pe mine, mă, curajul, vezi numai la no de vale, un general călare, și tot strigă în gura mare, împărăție, înalțate, cu recuțe. Gre ce pune pașe, nu ce bace, că-ți chiar toate. Un zonaiten. No, no, no, no, no, no, no. no.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 Aia care merge în sus este partea călduroasă. Și aceea care merge în jos, Ionescule Nu că-ți cagura, Ionescule că zintre musca Partea este partea friguroasă, Iar la nul, mă rog frumos Apă, -pă vrei să mâști bătaie? Apa prinde la nul poșghiță De aceea iaște iarnă și vară După cum arată la termometrului celziu respective Centigrad, iar cei care știu carte, iar nu ca poporul de rând, numesc căldura plus și frigul minus. Prin urmare, e probăluit cu metodele moderne, cum că cometa este totdeauna minus despre o inflămățiune doar nu poate fi urba. No! acum, consistenția. Consistenzia a comeati consiste din materia cea mai fainnă, din ce puncturile de vedere a lor noastre. mutakis, mutangis.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 Pălăria ghejotului, ghejotar, cum mi zice, vulgo neprăstoc. No, acum concluziunea! Concluziunea! Mereți acasă și spuneți tătătul și mumitii, respectiv părinților voștri ignoranți, să nu mai fie negiobi, să aibă frică de fingi Că cine crede în superstițiuni devine ridiculos față cu știința și merită despreță lui <rătări> nu vă râgeți silențium, Ionescule. Las pe alții să râdă, nu râde tu, urecheatule, că eu că urechesc încă o tonă. Ce fac numai apoi să vezi steale și comete ziua n-amiază în mare. Înțelesul mai! <rători> Silențiu! De aceea trebuie ca să avem pentru știință îl mai înalt respect, dar tot cu cea mai profundă moderațiune, mă rog, că știința nu trebuie tratată în mod exclusivist, nici ca pozăiță ce stă în ceriu, cum spune Schiller. Nici pe un dobitoc de mulți. Hai, <coughs> <e>, silențiu. <laughs> Aignem izgi fisenșaft, gi hohe, gi himlișe, gi otin măgarilor. Gim engern, gi tiuptie cu boiilor. Gi imit butern fersor, porcilor, la zolporino de bari. Mériu general carrane ci sattu imperaje en la Ați ascultat un pedagog de școală nouă, emulațiune despre comet, de Ion Luca Caragial.